Частина восьма Край гострозубих Отож рушив я у глиб лісу Нараз бувалий капітан замислився Ішов я три тижні І жодна людина не зустрілася мені Мавпи сміялися з мене Але я не звертав на них ніякої уваги Аж раптом я побачив, як над кущами хлитається довге, яскраво-жовте пір'я. Спочатку я подумав, що це зграя невідомих мені птахів. Аж тут ті птахи як не підскочать, як не плигнуть, та й стали круг мене. Дивлюся, а це якісь дикі люди. Перше, що спало мені на думку, це злі чарівники. Але дикуни були задягнені у шкуру ягуара Голова і пащека мертвого хижака закривала їм обличчя А потім я подумав, що це не вони Бо зліжча клуни обожнюють ягуарів І ніколи б не дозволили собі замахнутися на цю священну тварину Тим паче вбити її та ще й носити на собі шкуру цього лютого звіра Озирнувся довкола і бачу Інші воїни дикого племені Прикрасили себе дерев'яними шоломами У формі голови орла Як древні ацтеки Що жили в нашому краї сотні років тому назад Невже це вони? Подумав я І вдихнув повітря на повні груди «А, будь-що буде!» Та й випалив навпростець. «Хто ви?» «Ми – нащадки древнього племені гострозубих. А хто ти – непрошений госте?» Звернувся до мене найголовніший із них – їх вождь. І підняв руку у знак привітання. «Я – нащадок безстрашного племені моряльків. Я проплив на кораблі чотири океани». Цього не може бути, поважно зауважив вождь. Жодна людина не може перетнути океан. Тисячі чортів вам під ребро, як то не може? Вигукнув я і аж затрясся. Як то не може, якщо і я, і мій лоцман, і мої моряки змогли, клянусь своєю бородою. Тоді іди за нами, сказав вождь і повів мене у хащу. Тут прапрадяд замовк, погладив свою бороду і поглянув на Макуле. Не знаю, маля, чи казати тобі, що я побачив, коли прибув до їх поселення. Кажи, я не такий вже й малий, як ти думаєш, прошепотів Макуле. Що ж, може й так. Я побачив храм їхніх божеств, а у храмах жерців, обличчя яких були геть розмальовані чорною фарбою, жерці приносили у жертву людей. Вирізали їм серця камінними ножами, а тіла скидали вниз, сходинками храму. Тут мені і кінець, подумав я тоді. Зараз принесуть мене у жертву, я й писнути не встигну. А вояки блискали на мене своїми дикими очима, стрясали дубинками і викрикували слова якоїсь воєвничої пісні Вже тому я дізнався, що гострозубі хотіли створити могутню країну А для цього їм потрібні були воїни, багато воїнів Тому там з восьми років хлопчиків навчали військовій майстерності Володіти дубинкою і списом, а з п'ятнадцяти молодим воїнам дозволяли скористуватися довгою палицею, до вістрі якої прив'язувалось гостре каміння. Таким знаряддям з одного маху можна було знести голову ворога. Усі затихли. І вождь покликав жерця. Потім дістав морську мушлю і затрубив у неї. Скажу по правді Мушля загуділа як справжній тромбон Розпалили багаття І хмис спалахнув аж до неба Жрець підійшов до мене І одним махом відтяв кінчик моєї бороди Та й кинув його у вогонь Паф! Стрепенулесь вогнище Дикуни почали плескати в долоні А жрець кружляти навколо мене і промовляти невідомі для мене слова Гіммм, танта, жр та -тан". І продовжувалось це, допоки багаття не догоріло Тоді жрець підійшов, поглянув на попіл та й промовив Ти, довга борода, говорив нам правду І він втішно захитав головою «Ми відпустимо тебе, бо ти маєш добре серце. А ще вогонь каже, що у тебе біда. Твоє серце облите сльозами. Не печалься, ми допоможемо тобі віднайти злих чеклунів». «Вчинемо так», – промовив жрець. Він узяв велику морську мушлю і затрубив у неї. А потім звернувся до сородичів племені «Покличте сюди золоту гілочку!» Привели золотошкіру дівчинку, яка тримала у руці маленьку вертку змію «Золота гілочка!» Звернувся до дівчини жрець «Подаруй свою змійку цьому чоловікові! Він має чисте, правдиве серце і ми обіцяли йому допомогти!» Попроси свою змійку віднайти злих чаклунів-чародіїв. Дівчинка нахилила обличчя до змійки-вертунки. Я віддаю тебе, але обіцяй, що ти обов'язково до мене повернешся, чуєш? прошепотіла золота гілочка. І ще. Прошу тебе, вертунко, допоможи довгій бороді віднайти злих чеклунів. Дівчинка підвела голову і посміхнувшись мовила: «Довга борода! Вертунка обіцяла допомогти тобі віднайти злих чеклунів!» Ті ж миті жрець знову опинився біля затлілого багаття, покоперсався у ньому, тричі мухнув і попіл закурився. Він уважно вдивлявся у смужечки диму і вирік. «Вогонь попереджає тебе, довга борода!» Не йди відразу у край, де живуть потвори-чаклуни. Вогонь каже, що тобі треба дочекатись тропічних дощів. У зливу-чаклуни втрачають свою магічну силу, і лише тоді їх можна здолати. «Дякую вам, мої друзі», – промовив Макуля перший. «Пережив вертунку, смикаючи дідугана за рукав, наставляла золота гілечка. Берегтиму, донечко, не турбуйся Вертунка скоро повернеться до тебе От так я й повернувся до вас, мої любі Проказав Макулє перший Дочекаюсь тропічного дощу і в путь А тепер вам час познайомитись із вертункою Ось вона яка І він випустив змійку А та Юрк Прямісінько до кухля, та й почала пити з нього молоко